Діана не спала, у вечірній тиші У комірній темряві пахло молоко Вона ще не зголодніла, але п'янкий і солодкий дух молока бентежив її Ніздрі роздмухувалися Цей запах очевидно нагадував їй матір, стару вівчарку Малих братиків і сестричок, з якими вона розлучилася і більше ніколи не побачить Діана не ні Ніздрі, крім духу молока Ловлювали інші запахи, ще чужі і незнані їй Вона вдихала їх заразом зі свіжечцю молока Вибралася з кутка, донюшкувала до блюдечка Лизнула язичком і покинула Підняла носика, так багато різних запахів Почебиряла під стіл, нюхнула відро і зупинилася Нюхнула бак і теж спинилася і ходила під лавами, вузькими проходами поміж безлічю речей Усе обнюшковуючи, вбираючи в себе дух комірчини гаража Та куди б і до чого не підповзла, запах молока виманював її Вона випила його і вилизала тарілку Дівчинка прокинулася вранці до сходу сонця Схопилася з ліжка Як там Діана? Бо соня ж пролопотіла східцями Бабуся кришила гичку, а Цуценя походжала, крутячись біля неї. Марті здавалося дивним, що Діана не боїться бабусі. Дівчинка метнулася вхопити собачку, нести собі в ліжко. Але вона, блиснувши на Марту очима, відразу втекла в куток. Дівчинка побігла по молоко. Несла. Діана знов крутиться коло бабусі. Марта до неї з молоком, а вона за горщик. І новий день починався, як учорашній. Правда, цуценя не могло довго відсижуватися у кутку. Наодинці випило молоко, наодинці походжало гаражем, але приходила Марта, чи з'являвся хтось із сусідів, воно зникало, ховаючись за горщик. Дівчинка не могла його нікому показати і похвалитися. Так було до обіду. В обід Марта знову принесла молока. Не покликала Діану, навіть не обізвалася до неї. Поставила тарілку, а сама причаїлася за дверима. Діана подумала, що Марти нема. Молоко дуже пахло, і цуценя накинулася на нього. Дівчинка пронизливим оком спостерігала крізь парочку Як вправно і квапно працює рожевий язичок. Здається, що він лише полизує, а тим часом молока стає усе менше і менше. Вже воно на самісінькому денці. «Гласунка!» подумала Марта, і виступила за дверей. Тіана, покликала тихо і ласкаво. Цусеня нашорошило вуха, підняла очі, але не втікала. Змірявши дівчинку знизу й до гори, згори й донизу, облизалося, ще раз глянуло на неї і нахилилася до тарілки. Там ще було молоко, швидко впоралося з ним, а тоді повільно стало облизувати тарілку – Гляне на дівчинку і лизне язичком. Знову гляне і знову лизне. А коли вилизало тарілку, наче вимивши, узяли її в лапки. Тарілка й перевернулася. Цуценя спробувало гризонути її. Не гризеться. Йому хотілося гратися. Дівчинка обережно взяла за край тарілки, обережно потягла до себе. Вони не могли поділити тарілку, не віддавали її одне одному. «Віддай!» казала Марта. «Гррррр!» відказувала Діана. Дівчинка намагалася міцніше втримувати тарілку. Діана вчепилася у неї лапами, зубами, потягла й перекинулася. Але їй вдалося видрити тарілку. Відхопившись, кинулася до неї. Дівчинка випустила її. І звірятко, забувши про тарілку, шуснуло дівчинці в руки. Воно заривалося в Мартині долоні, мов би хотіло сховатися. Знайшовши в них, Найтепліший затишок Дівчинка підняла Діану Вона тулилася до грудей Шукала захистку під пахвами Припадала до тіла Лащилася і лащилася віддаючи дівчачим груденятам і рукам Усе своє тепло І тоненько попискуючи Мов би промовляючи Я буду тобі вірна, а ти, а ти І вуха гостро Стриміли вгору Марта мовчки гладила Діану А та тягнулася до її шиї Ніби хотіла заглянути в очі Коли опустила на землю Пломінки очі не відривалися від неї Дівчинка ступила Собачка за нею Зупинилася перед кам'яними Крутими і вичовганими східцями Високі Марта оглянулася Цуценя нюхнула сходинку І стрибнула за нею Передні лапи хвацько чіплялися за кам'яний виступ Підтягувала бочечкою животик Так Діана брала сходинку за сходинку це була її перша стежка за дівчинкою.